Fotbolls-VM spelas i Italien och där ställer Sverige till med sensation genom att slå Argentina i åttondelsfinal. I kvartsfinalen väntar Tyskland som tar ledningen med 2-0 innan det låter så här i tyska radio. En tor påhållt med en skarpt skuss från rätt vinkel. Det ställde Dunkorn, ett gegentor. För kampen Tyskland och Sverige i Mailand står mot till 1 för Tyskland. Dunker gör mål för Sverige, men matchen slutar 2-1 och Sverige är utslaget ur VM. Inte heller Tyskland når finalen, den vinner Italien över Tjeckoslovakien. Fotbollsallsvenskan vinner Helsingborgs IF